Asi galtuna eskoale realizadorearen zat, eskoal egune derrak baditu oraino berea entzinean segortatu bezala. Naiz eta eiteberen laguntza ukan, aitortu dauku eskoal terribistako merezi luketera gogo gehiago. Zinea egiten ondo ari gera, ez? Nik uste dute produktu asko ateratzen direla, nik zinea oso zazuntxu ikusten dut, Baina, bueno, gero, televista, Euskal Telebista bera nik uste dut entxe krizian dagoela, eduki eta nik dut, nahiko galduta ikuste dut dela, eta hor bueno, bai nik uste e, bat egin beharko litzakela, ez. Alaren e, Telebista munduan ez nahi zein beste ibiltzen, baizik. eta egu bueno, uste zinea bai ari garela nahiko ondo egiten, ez, eta alde hortatik bide hori jarritu behar dugu, ez.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 serieetan eta bueno eskermunteo handiko aktorea daude baita antzerkian eh, antzerketik sinera eginduten pausoa ere ba nabarmenduko leban eta bueno ba, ez dago hitzakirik zine, zine ondo egiteko es